تنال أعلى الرتبي فعش حياة العلماء وطرق صنوب الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسبي الحمد لله والصلاه والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان جهنم كانت مرصادا للطاغين ما ابا للابسين فيها طابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما غساقا جزاءا وفاعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا, فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حذائق وعنابا وكذائب ترابا وكأسا بحاقا لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا جزاء لربك أعطاء حسابا Lala i zahvala pripada samom gospodaru svim svetom Allahom i koji nasir je na pravi put. On, subhanahu wa ta'ala, spušta svoju milost od okost na one svoje robove i svoja stvorenja koje traže od Allaha milost i oprost. Volim Nega, subhanahu ta'ala, nam opustimo, da nam se smilujem. Donosimo salavat i salam na Allahog posanika, uzora, minenika, Muhammeda, sallallahu alayhi wa sallam, kao našeg učitelja. Kao onoga koji svaka duša, svaka osoba, svako stvorenje sa razumom. Kada vidi njegov život, nema drugi, ja ne zavolim najveši protivnici Rasula Muhammeda sallallahu alaihi salam u Mekke, zatim u Medini, kad mu samo vidili lik, rekli bi, aš kajdu ila Allah, vannake Muhammeda rasulullah, Allahu To je mu'min, to je vjernik, da svojim karakterom, svojim ahlakom, svojim lijepim ponašanjem pokažeš da si ti na istini, da je Tvoj Gospodar Allah. I da ne se ne bojiš izvodem osim Allaha. Otkad je Allah Gerešanu ustvorio Adama i Havu i što je izbacio ili izašlo iz jemeta, odtada braća sestre počinje borba dobra i zla. Šeitam sa svojom vojskom stano prijeti za to gospodar suštje tova nam odgovar i kažu nama yataqillaha fayazi'allahu makhraja wa yerzuqhu minhaithu la jehtesi o laiko seboji allaha to je zaakuna allahu to to je kader Ora eco sei moi a Allah Od Allahu rogo Allahu bechava muito foi é jalahu macha Ontem ucini ti na ton sua que te escolhe belaes que chega Boj se Allah, pač te Allah upskrbiti. Boj se pogledaj, izgubičega. Boj se Allah, Allah će se izgubljenosti. Boj se Allah, Allah će tega putiti. Tražiš ond Allah, Allah će dati. To je istiski mu'min, vernik, koji veruje Allah i suđu da to mu'min ne smije da se uspava. Njegove srce je stalno budno. Allahu poslanika, ali sada mi rješemo kroz hadise, koje ćemo naviti ako bodo večas, dolazi iz Jebrajl, ali se nam, i mi I kaže šta je sa ovim čovjekom? Kaže, spava. Kaže, onaj drugi ka ne. Kaže njegove oči spavaju, ali srce ne spava. Allahu ekber. Mu'mini kada ne spava. On kada hoće na ležme u postelju, leže i radi Allahu hadisanu da bi zbog toj spavao na imao nagradu. Da bi mogao sutra ustati od mora, da novo izvršni zadaci, zadatke. <gled> o koje je on preuzeo. Preuzeo kada? Prije stvaranje lebesa zemlje. Kad Allah enšano stvorio sve duše. I rekao im da nisam ja naš gospodar. Sve su duše rekle jeste, jesi, ti si gospodar naš. Svijedošimo, ama svi u glas. Svi su rekli Allah en je gospodar. Zato svaka osoba, kada nakon što suprugi supruga uđu jeli, u mrak, nakon što im Allah nad me, nakon što to djete izeđe iz majke, utro, majčin utrobe, on je u vjeri islamu, on je na istini. Zato što je ta duša koju je Allah ne rešava u putem Melika, nakon jednog perioda utrovi i u maternici poslao dušu da bi ta duša ušla u komad mesa u zakočak u maternici i da bi se formiralo život. Pratni sestri, je komad kada je oživio ono je znalo ko je njegov gospodan. Da li smo mi istinski vjernici, gospodana, svi svijetov? Zato nastavlja gospodar svi svijetov u prednom majtu. Va jezhu min hajthu la jehtasi. I oskrbićemo, oskrbićemo na odakle se ne nada. To većava gospodar svi svijetovak. Bilo koju vrstu oskrbe tražiš, traži od Allaha, pa Allah će ti dati smaha da. Mot mi, vjernik ne ostanja svoju vjeru. Mot mi, vjernik, ne ostanja svoju sešnju. Bilo koji položaj, bilo koja funkcija, bilo koji zadatak, ama ja ću umrijeti. Ja ću umrijeti, ja sam smrtnik. Zada Allah poslalnikov nislamo mi je došao Melek Ibrahim i kare ja Muhammed iš mašite fa inne kremajte. O Muhammede, živi kako hoćeš, ali ćeš umrijeti, tiši smrtnik. Voli koga hoćeš, ali ćeš biti rastavljen te vođene osobe. Tradiš šta hoćeš, radi šta hoćeš, ali ćeš otići kada Allah u njelešanu, štio ili neštio. Dali ste mi spremali na povratak povrata Allah u djenešanu? Zato, dragi brate i sestre, na početku ovog prvo sedi i vam vam posaviti tvojim bogobojaznosti. Allah Kada poznati hadis svima namar, koji je zabiljen u sahajgu, jeli? Kad je Allah u pasalikovu li sallamu došao, je bali sallam u ljudskom uvliku, Pa pita šta je islam, šta je ima i šta je ih sa dobročinstvo. Kaže poslanik Ali Salam. E ovo je vrhunac islama. Da obožavaš Allah. Kao da ga vidiš. je doista ako ti njega ne vidiš. Sada trenutno. On tebe subhanova da Allah vidi. Allah te vidi je Allaho robin. Gdje god si nalazio. god radio. Allah te vidi u tato momentu. Razrlio si se prema supruzima suproga prema temi, Allah te vidi. Nasrljaju se prema bratu muslimanu, prema životinji, Allah te vidi. I je sržba od šeitana. Nije od Risara, nije od čovjeka, nije od normalne osobe. Već od šeitana. smo i kada našli u životu Allaha, opuslanika, mislana, da je se ona srdio? darol ispolio je li neka kakav pokvareni ego koji mi možda nedo Allah je ako ne nedo Allah onda svakad za tri dana je li ispunimo ali mnogo ljudi koji nema ispunjavaju više puta nezadovoljni nezahrani da se podar ushićeva i kaže što me Allah ostavio tvoje sneškale ti što je nalavno ostavio, već kaže što ja nemam već u faku Što ja nemam bolji posao? Što ja nemam ovu? Što ja nemam onu? Što se mu dešava? Je li ovo teško? Je li problem? Nije! Problem je u nama! Onaj koji tako misli i razmišlja, problem je u njemu, ne u drugima! Jer momi, je pravi istinski vjerni, kada ima problem, gleda ga u sebi, ne u drugima. I tako će rešiti svoj problem, nikako drugačijeno. Momin i mominka, kada imaju problem, rješavaju kod sebe i pod sebe pri sebi. Zato je Allah poslani u poznatom Ganesanam svima da momin treba da izgradi takvu kuću da mu je prostrana, ne po kilometrima, ne po metrima, po kvadratima, da je što veći stan. Na kraju da se možeš mirjeti, sad treba Nije zbog toga. Prostrano stjesne prvo, prostrano duše, tijela. Wallahi, mohmini, zamiđite adlaho u mu namenali se nama, kada dolazim da je sa nas miluje, bližnja rodbina, jedno nashavali se nama i kare, Wallahi, kada sam ušao kod njoj, kada mogo sam rukom dok učiti strop od sobe ajši. A kare, kada se spavala, Allaho poslala nekada se nam nekvaljava nošni namaz. Kada je baš se kvrćina kada htio da učini sreću. Nije bilo prostora. Nije to, nije bilo prostora zato što je stavio regale i ostalo. Ne. Nije imao ništa. Takva bila soba mala. Ali, brate i sestro, prostrana. Lala i prostrana. Iz takve malije soba, iz takve male sobe, došla je velika. Gdje su danas velikari od nas? Ko mi? Zašto ne izgrađujemo muslimanske velikane? Ovo je našim podnom, našim mjestima. Ne stalo nekako se lomimo. Hoćemo li uđeneti ili nećemo? Poziv, Allaho uposlani, gdje svema, vidjet ćemo ako buda včeras, a kola dadje dozvoli. i vremene. Poslanik Elisanaam je došao do pozove ljude u džennet. Svi Allahovi poslanice Elisanaam su došli da ljude pozovu u džennet. ko je prosan koliko je mesa iz zemlja. Koji je ogroman. Koji mutni kada uđe u svoje mjesto, u svoje stanište. Postaje kralj kada nikada, nikada u svijetu nema kralja koji ima toliko prostranstvo kao što će mutni momen mutnika imati u džennetu. Godine se spominjuje, godine i godine, da će samo trebati da obiđe svoje kraljevstvo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. A danas, bošnjak, musliman, samo zbog dva, par milimetara meže jel, i što je nekog pomijenio, pobiju se, subhanallah. I je, ja sam musliman, kad idem na džumu, subhanallah pokupis vezne stvari dozvoli šejtanu otvori li šejtanu vrata mu'min mu'mina nesmi mržiti vernik vernika nesmi mrziti. to je allah tako traži allah i njegov kusangalisana za to oproštenim ajetima. allah je našanu navodi nam dvije kuće, dva stranja, jer brate i sestro, neka svako od nas vidi u koju želimo kuću. Ako želimo kuću džene koliko radimo za to? ako želimo kuću djehenena, toliko bježimo od, džen, od kuće djehenena. Opis svojim djelima. Kad je Allah djelešanu Jehennem će zaći, ta postati prepreka. Da svakog onoga nema da ni, nema da ni. Onaj koji nije istinski vjerovao Allahu i ne može dalje ići. To je mjesto i to je vječnosti. Nema indoski jehennema. Ko Allah ne mi šalu zakolje, je život zakolje između dženeta i vatre, ona u obliku je A život u obliku ona. Reći će dženetli li u te vječnim aneljem. Nema da Nema izjaska ih iz džahennema još. I džahennev će postati zapreka za svakog onoga koji nije rekao la ilaha illallah muhammed rasulullah sa srcem, jezikom i svojim djelima. Nasilnica, nasilnicima mjesto povratka, džahennev će biti mjesto povratka svakom onome koji nasilnik u kome će vječno ostaviti, evo ajeta, vječno. U njemu svežine nema, neće osjetiti. Zamiste temperaturu jehennema. Zamiste evo molim vas nam neto. Je l'e? Pa uz neka dviještačke tehnike pokušao jele da se malo ohladimo. Pa se malo okupaј hladnom vodom i tako dalje i tako dalje. Wallahi kako u jehennemu. A u jehennemu, onaj koji bude u njemu da nas odal sačno njega. Nema svežine. Koliko god tražo se malo Oš kimi evrato je hennama. Da uži malo zraka. Nema vallahi, nema vallahi. Neće osti nikakve služenje niti pića oko se ti. Po pića koji mi gasimo danas. Vate se. Oni vole da piju le gasimo vodu. Alah je će bi ječ svih gospodara svijeta Toma, da je subhana taala I hiljedu godina će čekati da im Allah odgovori, ja Allah, hiljedu godina, da im gospodar svijetom odgovori na traženje, na pitanje, da im samo malo napoji nobi, običnom nobi, i na kraju će odgoviti negativni. Osim vreleje vode i kapljevine, nema novične vode, nema piš, nema uvodunjavka. Osi vreleje vode i kapljevine, kare vladim šamu. Kazna prikladna, to je kazna koja je prikladna onima koji su vrla i to niko dokazano u njavuku videli da Allah postoji, a kare ne ne, ne kare ja sam ta ista. Vidjet ti. Najlećeš ti još biti teta i nista, pitat ćete se vidimo na sunnjem danu. Svi će onda tijedi pomjerovan. Allah i svi će. Čimo sunce ide sa so zapada, svi će se tijeli kariti la ilaha ila Nema tada više, gotovo. Tačka. Tačka. Koliko je ima, toliko je. Toliko je lijeva kod tebe, toliko je. Toliko se najde dobra, toliko je. Nema dalje da raste, da smanjiva se. Isto. I nadjev kao neavladje ja rešanu, oni nisu očekivali, gledaj, da će račun polagati. Za tako nema ljudi danas, o kojem maštanje pričano, kakav sudnji rad, kakav račun, što ti je normalan. E, vidjet ćeš koji je normalan, koji je budala. Jelaj, ja tako upisu, evo, sad i nemamo danas da je ja neavladje rešanu u I dokaze naše su prijeće rano poricali, ne malo. Toliko su poricali Allahove dokaze, da su pojedinci ustali da se moraju protiv Allaha i njegov poslanika pa Islana. A mi smo sve pogrojali i zapisali. Allahu Sve je Allah pogrojalo. Sve su meleki kirali i katikli zapisali obilježeno, zabilježeno. Ne može, niko izbjeći. Pa trpite, mučenit ćemo sve gorim činiti. A onima koji se bojali Allaha da bi svoje žene ostvarili Allaha. A oni koji se bojali Allaha da bi svoje žene ostvarili da nije mutljinska želja i mutljenke džanet, milost, oprost, Njen je Allahu Ako truna nam je osnova, kako smo da vjernici? Kako smo da mu'mini? Kako naviramo gospodar nas i svjetova? Dani smo da nam je već što. Mu'min da oni koji se bojali Allaha, oni žele da iz tog straha prema Allahu, da ispunije svoje želje da im Allah ne rešano to podari svaka. I on je i kadar. I bašne i vinograde. I djevojke mlade godina isti. I pehari puni. Tamo prazne besede. I neistine neće slušati. Koliko danas imamo prazne besede? La ilaha illallah muhammed. La ilaha illallah muhammed. Ba čak i kod vjernika. Ideš s nekim autom, se. Ti ušutiš, hoćeš u sebi da zikriješ priča ali priđa. Drobini, drogi, isto, misli onda da je stid ako on ušuti. Nije to stid, to je dobro. Ako nima što da priđa, moš šutimo. to eto, muli, nemoj meni, gledajte da je kovala. Zatim, šutimo. Sve znaju priča. Pravna beseda, nikak mi koristi. Nikak. Umjesto da mumim, kad se molim Allah vrde, te mi povuči huluhu Allah vrha, da slušam te, pa ču ja tebi ovo, pa ti meni ovo, pa uspomeni hadis, pa to pa je slučaj. Ja, rob, ja, rob, toliko se lapa, toliko naru, koliko nimeca, toliko mlado nati. A ne, ne mi. ti da pričam mi. Imam ja djevojku ti godine, što li rigaš ti ima djevojku, što se ne ženiš godina? Imam glede djevojku, sa njom še je tamo, što Ano. to je dobro što šetaš pjeru godine sa njima. Gospodar, kažem zadnje majte, pročeno gospodar, tovo će ih, darom, obiljima nagraditi. To su dželetlije mogli. Ima njega. Zato ima muslim biražni hadisa da mu vorebe, da mu s Allah smiluje da je kazao, Allah poslani da je rekao uzrišeni Allah nerešan. Svojim dobrim robovima sam pripremio ono što oko nije vidio, što ugo nije čulo i što na razum ili razumu ne može nikom naopasti. Ništa. I ja to ne mogu sad pokazati. Potom se pripučuju i niko ne zna katve ih narade čekaju za ono što su činili Kod Allaha je u šambu i to naglede koji su skrivene. Zato je kazao mi eh, Hasan al-Basid, da mu sallat smiluje, zmanallah, kada ljudi kriju svoja dijela, mu'mini, mu'minke, kada učine dobro dijelo, oni ga toliko kriju da to bude samo radi gospodara svijetom. Pa kada Hasan al-Basid, ljudi kriju dobra svoja dijela, pa je Allah zadnjih sakrio ono što nije oko vidjelo, Meraklovo. Znači, skrivao si dobro djelo, pa Allah kada je skrivene radosti te čekaju. Pa Allah sakrio ono što oko nije vidjelo i ono što na on ne može nikom pastiti. Allah ovaj kao. Allah ovaj kao. Zato bilježi imam filmini od sada, mi nekazam, da je kazao Allah poslani ga nisana. Kada bi se iz dženeta iznijelo materijal ili prijedmet, koliko može stati ispod nokta jednog jisana, kaže, obasnjalo bi od nebesa do zemlje tolika svjetlost. A kada bi se pojavio džernetlija sa svojim nakritom, džernetskim, kada je zasijenio bi tim nakritom josa sunce, kao što zasijeni sunce u toku dana zvijezde nebeske tako kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allah Allah što tako sunca a da se šetemo Kamisare suali sallallahu zvijezde nikad ne putuju nikad ne dolaze samo Allah daje sunce koji jači iznenadi se jeli nas gube ne vidimo dokar Allah da sunce jeli sunce jeli zađe onasled je Allahumir, da da bi kada bi genetlija sa svojim svim tim nakljivom došao na ovaj dunija. Zasvijenio bi svijestlo o sunicu. Subhanallah. Zato ima muslim. Bileži od Ebu Sejida i Ebu Gureyve, da mi se vas miluje. Hadisi predaju da je kazao Allahu Fasanih Muhammeda se. I ovo je hadis braćovi sestri da u جنetu također ima muezini. Kao što kad je kefirom sa koji se oglašava ona kad mu Allah je mu naredi da se oglašava stijenetnima. Kao što danas imamo elimuezine za za anak tako dalje. Tako u جنetu s tim da muezini u جنetu neće pozivati jevo što poziva i danas. Što je Kaškari poslanik alesanam glasnik će povikati, umjet ćete biti zdravi i nikada nećete biti bolesni. Uvijek ćete biti, vječno ćete živjeti, nikada nećete umrijeti. Vječno ćete biti mladi, nikada nećete stariti. Uživajte i nikada te govnu nikakvu nećete osjećiti. O to mi govori Allah riječi i njima će se dovikuti Taj džene ste u nas i su so dobili ono zbog onoga što se činjeli. Allahove. Allah ti da i Allaho robe džennet u nasljedstvo. Znači što to znači? Znači kad nešto nasljediš, to je tvoje. Dok ne ogriješ, jer što A kriče akineta i dženneta vječno, Allah kare je dobijaš u nasljedstvo. I nema nikoga, nema tog vladara, nema nikoga da bi ti moglo uzupinati i oduzeti tako da nije. Kao što danas narodi jednim drugima oduzimaju, kraduju, ubijaju i tako udalje. U dženetu vrla i nema. U dženetu nema toga. Potpuno si miran, siguran, šta poželiš imaš, Allah. I vječno. I vječno. Zato ima muslim također, je li? Bili imam Ahmed također, Ebu Hrenet, da je kazao Allah. Ko uđe u dženetu, trajući uživati, I to glomije nikakve neće osjećati, niti će mu se olješati ili propadati i niti će nikada njegovu mlandost provoziti. I brate i sesto, mi na Dunjanuku, svojim dobrim dijelima, ne treba samo kada će joj ja čivoću da klanjam, hoću ja da ono kad odružim se. Da. I ono Allah, Allahu akvar, Allahu akvar, Allah. prate, oni je namaz, on ne zna dokle je jadnik stigao. Kad ga pitao Allahu robe šta si na prvogu nadaljali kadu koju su sur učio, hvala, ja to ne znam, a sam nešto učio kad je. <laughs> Subhanallah. Subhanallah. Kakav je to namaz? Kakav je to namaz? Kakav je to ibadir gospodaru svih svijetola? Zato će gospodar svijeta uzeti naš namaz ili primiti naš namaz onoliko kako smo bili skrušeni u momentu tom, u tom namazu. Ništa više. Ništa više. Zato na ovom mjestu na horobe tražimo Allaha o zadovoljstvu i njegovu milost. Ne možeš biti zadovoljan kao što sam počet predavanje govorio, kazao je Ne može biti zadovoljstva u vijerniškom srcu ako nisi zadovoljno s Allahovim kaderom, s Allahom odredu. I ne moriš tako posjeći tim slučajima ili postupkom Allahom je rešalo zadovoljstvo. Ima Muhariji, Muslim, bilježen hadis gde kazao Allaho, poslani Muhammed s.a.w. Znajte, da nikoga od vas njegova dijela neće uvesti u džanet. Allahu! Znate kada je Allahu, poslali i glede sallam, znajte da nikoga od vas njegova dijela neće uvesti u džanet. Pa kao, roshavi, prisutni, ja, Rasulullah, pa zaviti! Zaviti! Zaviti ispada šutu! Pa kada je Allahu, poslali i glede sallam, ni mene, osim ako me, moj gospodar, ne obaspe svojom milošću i svojom dobroto. Mi na druglanuku svojim dobrim djelom, svojim i baretom, svojim vjerovim parola scriptoma, trevamo zaslužiti Allahov milost njegovog oprosta. Dobrot. A dobrim djelima ćemo vjeneti u genetu dobinati da ređe. Jel, zato imamo i 100 ređa po jednoj predaji, a to ćemo govor nekada u našim predavanjima u domenima maljenja. Allahu Resul sallahu alaihi wa sallam, kao što vidješ imam tirmidni hadis, odim Mesuda, kad je bio na noćnom putovanju, kad je srelo sam Ibrahima alaihi wa sallamu. Muhammed sallahu alaihi wa sallamu, Israa i Mirač, poznat slučaj, jel' tako? Noćno putovanje izgnuće i tijelom i dušom poslanika Muhammeda alaihi wa sallama, Allahu i rešanu bu, gdje Allah i režuje mu, Namas Sveo je Ibrahima, a.s. gdje im je kazao Ibrahima, a.s. O Muhammede, poselami od mene svoj umet. Allah. O Muhammede, poselami od mene svoj umet. Ibrahima, a.s. Šaljim, a.s. Subhanahu. Poselami od mene svoj umet. I reci im da je džennet plodne zemlje, pitke, vode i da je oranica čije su sadice, subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illa allahu, allahu akbar. Subhanallah, la ilaha illa allahu, allahu akbar. Turak ruči Ibrahim aleyhi salam. Subhanallah. Koliko izgovaramo ovje riječi, toliko vrate sestrov Allah djenešan u istom trenutku, sadi se, sadi se uđenetu sadica. Allah. Zato bili manđe bilježili da je kazao Allaho, poslani ga li sallam, to je da je poslani ga li sallam prolazio pored njega, gledajte, a je buhvoreni tada sadio sadice. Pa mu kaže Allaho, poslani ga šta to ti radiš, šta sadiš? Pa kaže, ja li sallam sadim sadice. Kale, hoće da ti ti kažem da ti uputim na sadncu bolje odtev. A voda je stav. Hoće da ti uspijem da ti kažem na sadncu bolje odtev koji sadiš tam. I šuti, jel? Pa, kale to je subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illa wallahu ačvar. Da svaku o tij riječi, i umetu su njegdan, za svaku te riječi bude ti zasadženo drvo uđenicu. Allah. Za svaku riječi bude zasadženo drvo uđenicu uđenicu uđenicu. Ten lidi biloženi od Diabela da Insalla sviđeni da i kanzlu Allahu pisani i sana. Kokar je Subhanallah il Azimu ve bihamdi hi bude mu zasadžena palma uđenicu. Zato, kao što svoj kanali brate i sestro, tražimo zadovoljstvo. Kada Allah njerišanu uspusti, zamislite, u dženetu će gospodar svi iz četlovog se obrati dženetlijama nudeći im nešto što nisu još potpuno dobili. Pa kaže, upredne si bilježi imam hranje do Sejda, da mu sada smilio je dekazal, lao Allah će kati dženetlijama, o dženetlije, A oni će karati, odazivamo ti se gospodaru i hrlimo tebi. Allahu akfar. U dženecu, u dženecu, brate i sestro, polete dženetlija. Ne istamo ovo, izbavamo, odazivamo se Allahu, ispavamo dalje. <laughs> Ko danas, jedan, mnogi muslimani. Ne, odazivamo se gospodaru i hrlimo tebi. Recu što treba, stojimo. Čekamo! Ono oh, ležemo, pručio, hajde! Allah, na režim, hajde, karim, nije to, to. Idemo dalje. Faka je, makar imao se vape što sam pručio za svaki, hajde. Hrde je primjena toga, hajde! Nema je! Nema je! A, hoćemo, djelj! Gledaj što djeljete, kar? Kaj gospoda, pručio, djelj, net A, karu, odazvaj vas i gospodaru i tebi šta želiš, pa će Allah lišanu kanati ima, jeste li zadovoljni? Allah, Allah. pa oni će kanati, a zašto da ne budemo zadovoljni gospodaru, a dao si nam ono što nijednom stvorenju nisi dao? Subhanavno. Pa će on upitati, hoćete li da vam dam više, nešto više od toga što imate? On će upitati gospodaru, a šta je to? Šta je tu, šta nam ljudiš? Pa će Allah išalju karati im. Podarit ću svoje zadovoljstvo. Potpuno tam, potpuno nasve džene tvije. na svoje zadovoljstvo i nikad se više na vas vas srbiti nežu. Allah, nikad. A to je uživanje. To je jedan draž, potpunno uživanje u dženetu. Kad siguran, da te više nikak gospodar neće kaznuti, sigurno si da ne iš bih sam onih džehennama. Allah s tobom tada boje, Allah. I to je potpuno zadovoljstvo na sve stavnike dženneta. Nadaljici kod pojedinaca, jer od ova poslanika pa ljusl. prije toma jeli, bili su pojedinci koji su obradovali džennetom, Allah i zadovoljstvom prije njihove smrti. Ovo je potpuno zadovoljstvo gospodara svih svjetova nad džanetnijama. Zato bideži Ibn Muslim od Suheiba da je poslani Gelsanam kazao Kada džanetnije uđu džanet, Allah će ju pitati, želite li još nešto? Pitači i tebe mene ako volja kako uđemo, Allah nas miluje. Želite li još nešto? Pa će kareći džanetnije, za nam nisi ni ica svijetnim Uveno sam žennet, a spasio jehennema. Za to nije dovoljno. Zar ima još nešto? Što da mudiš? Mi ne znamo, žennet neće znati što to još Allah mudi. Spokonano. Svjetla u lisa, žennet, uveo, sačuvana jehennema. Amin. Pa će kao ženefne, što ima, ne znamo što je. Šta je, štunima, spohan, neznamo, je. Pa Allah njevišanu uvru pa tada će Allah Dželišanu kloniti zastup koji izduji njega i njih. I neće im biti draže, ništa draže, osim gledanja u lice plemenito uzvišanog Allaha Dželišanu. Valah u tom trenutku će sve zaboraviti. Sve nagledane. Subhanallah, svoj kad vide gospodara sviđa. Allahu akman. Završte i vrhunac, vrhunac. Te nijemata, blagodati, vrbu nas ljepotije u srcu, draže. Pase, gospodar, ili šamo mu, Allah kar pojavi. U pitancu Ahmedem i Hanbele, da vam sam kada je džanet nije uđe džanet, moći da gleda Allaha, kao god poželi, da vidi Allaha? Kada da, tako mi je moće da vidi Allaha, kao god poželi. Subhanallah, subhanallah, nije blagodati! Pa dobro, nemoj biti to, otanijemo. Pozoriš bleta, ne, hvala, ja, vreme, da učim neko dobro djevo. Pa gleda, izvini, ali, nemaš, ne mogu ja sada. Pa kad ćeš moći? Dočekaš smrti? Nena, ono što si danas uradio, je upisano. I to je prošlost. To će biti samo nasunje dan. Hvala i Šta bih sada Allahu robili da učiniš u ime dla gospodana svi svijetu? Doista, vrate i sestro, ako želimo da i na dunjaluku Allah poslanih gali sallam nam govori da možem prepoznati džanemlije i džanetlije. Subhanahu, ti što je na dunjaluku? Bileži NSI, od ima Abbasu da je kazao ovo je prelijep hadis, vallaha, i kad našao, pronašao u uh, zbirci hadisa, vallaha, Ovo je doista hadis koji me zanimio. Kako resul resu, resu, je, srlalama, srlalama, sporove u zajednici muslimana, a najviše između muža, jeni i ženi. Supra so, gaj, srlalama. Pa kaza, li da vam kažem Koji će ovaj biti stavnici dženneta? Javo. Pa kada pa, je, ono su šutjeni, prisut. Pa kada je, vjeromjesnik je u džennetu. Ebu beq je u džennetu. Šehid u džennetu. I čovjek koji posjeti svoga brata daleko od kuće, daleko od svoje kuće, samo u ime Allaha. Gdje su naše pažnice? Nema nigdje. Lali, vrati, on kada ja sam u mezzan. U vidimo se neka, da nema one džume i bajama i ne znam, mi ja trabio, nema nikog niko ne njih vidio ga. Subhanallah, da tako što so je tanko, in, tanko in ah, i niti. Oh, I kada joj vidi ovog umeta ali kako treba ga pomoći, kako ga pomažiš, nigdje, nema te nigdje u muslimana, drinjaš, spava, nevrne so, su zajednici muslimana, i govoriš što, joo treba umjeti popraviti. Kako vam popravljati? Popravti Allah morbe sebe prvi. Ne bih se za umjeti. Allah će nam besudnje i dana će davati ljude koji se hamnili da truti Bona za umjeti. A ah, so, naroda, svako ima odnosno do vožnosti. Onost koju će ponijeti na svugi dan. I dan je kanal Novopisan i Grazina. Također, taj otč, osoba koja jeli poslije svog brata muslimana koji je na leha, Daleko, isključivo da je lah, također njoni u dženutu. I dalje kada je lah, ko sam, sam Vaše žene, vaše supruge, koje su vam mile i koje puno djece rađaju, bit će u dženutu. Naročito ona među njima koja, kada se muž naljuti ili kada se ona naljuti, dođe i prva popusti stavi svoju ruku u njegovu i kaže neću zaspati dok ne budeš zadovoljan, to jest dok se ne pomirimo. To je muzika. Allah op. s.a. kare da je to genetnika. Koliko ima mijenica takvi naraz? Žena, supruga, da ti je upatila za ruga, e, ne pusti Boga, gdje je zaspat dok mi ne ralaviš? Gdjeva, jel, Ko ima? Ja... Ja, gledaj, vallahi hadisa, Rasulana, kako, kako, kako kako lijepo, mi aš kako lijepo nudi no ženet. Smaham. Zato je gledo <tratul> svojno srp sunen, bilji hadis od ibn Abbas, kako se mi je sminu, kuj kare da je Allah v pasani gali sallam so bine jeli, još po dalini aliku, to je saunisi ženeta i vatre. <tratul> <tratul> saunisi su oni Čije se uši pune ljudske hvale po dobru. Gledajte ovo. Slavnisti dženeta su oni čije su ljudske hvale, njegove uši pune ljudskih hvale. Po, samo po dobru. Dok i oni sami to slušaju. Dok slavnisti dženeta će biti oni koji ljudi najčešće po, spominju po zlu. A i oni sami to slušaju. Kad Allah poslanih Muhammed s.a.w. I ovaj ovu predaju do koje govori također o jeli o stanju kojeg je nedjelnik kojeg je nemljen je nemljen što mu je malo. U dvasa hehajta naš imam Buhari imam Muslimi hadis jeli, je od Enesa bin Malika znači pranas Enes bin Mali da jednog dana pored poslanika i srama prošla jedan dan pa su ljudi to meita spominjali po dobru. I to je poslanik sam čuo. Pa je lavo poslanika došao na obavezno će tako biti, obavezno će tako biti, obavezno će tako biti. Nakon jednog perioda, krenula je druga denaza, pa su ljudi koji su bili, jeli, prisutni, počeli su umeniti ugovoriti lužno, loše, da nije bio dobar čovjek. Pa je poslanika sam rekao, obavezno će tako biti, obavezno će tako biti, obavezno će tako biti. A Omer i Mhattab bio kod poslanika kao i ja, Resulullah, nao poslinići, prolazi gdje nazad, gdje ljudi menita spominju po dobru, a ti većeš obveznoći tako biti, obveznoći tako biti, obveznoći tako biti. Pa spominje, prolazi gdje nazad, je nazar, menita ljudi spominju po zlu, pa ti opet isto spominješ, obveznoći tako biti, obveznoći tako biti, obveznoći tako biti. Makar je Allaho poslani je Skana, Koga po dobru budete spominjali, obavljeno će zaslužiti dženneti. Hali svjerovnosti. Koga budete po dobro spominjali, obavljeno će zaslužiti dženneti. A koga po zvu budete spominjali, obavljeno će zaslužiti dženneti. Vi ste Allahovi svjedoci na, na zemlji. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Vi svjedođite međusredno kako je i ko. Jeli? Jeli Muranija ili ova imana? Jeli. Vi svjedočimo međusobno svedišim kakva li je ko ahlaka, ponašanja, prava, obaveza, koko prima prihladio, koko nije, koko je blizak Allaho, koko nije. Mi to vidimo međusobno, ne treba mi lagati s jedan drugim. To vidimo. Mi sami to vidimo na sebi. Najbolji njeme, najbolja blagodan je da čovjek vidi sebe koliko je blizak gospodana svih svijeta. A u drugoj, u drugoj dijelu hadisa, koji isto definiče ovo, koje smo namjeli pod Buhari i muslima, kada Allaho poslani g.s. Skoro da ćete znati, raspoznavati slovnike dženeta osnovnike slovnike džahennema, pa prisutni upita će ja, Rasulullah, kako to? Kako da raspoznavamo slovnike dženeta od slovnike džahennema? Pa kada Allaho poslani g.s. Tako što ćete lijepo i neružno govoriti o ljudima. Smehavim kao da je ni kethiram u cijelini gledano postoje četiri vrste ili kategorije dvenetnija. Znači, postoje četiri vrste kategorije dvenetnija. Uzmajući kur'anski jajec, nekada je Allah je rečeno začin oni koji su poslušnji Allahu i njegovu poslaniku, bit će u društvu kojim se Allah Allah dao blago njene, vjeromjesnika, pravednika, šehljina i dobrih ljudi. A divno li je to boravište? To su četiri kategorije, osnovno ljudi jeli, koji će biti staviti u linci dženeta. Mi nismo vjerujesnici, je on tako? Nismo. Možemo biti možemo. Možemo biti šehidi, možemo. Možemo biti dobri ljudi, sadne, huli, možemo. Ispraviti stajanje, umeta zajemci, samo se pa i drugi Je tako? E, Ove četiri kategorije, to je tri kategorije koji se ostane nama, jeli. gdje se mi, gdje mi možemo uvijeti sebi, u kojoj smo kategoriji, jesmo pravedni? Popolno pravedni, jesmo, prema svojoj djeci, svojim, prema sukluzi, prema svojim komšijama, rođacima, prijateljnima, muslimanima, zajednici muslimana, džematu i tako dalje, i tako dalje, i tako Nismo nikoga, jel, ono, <laughs> zakinuli. Jel'o? Jel'o smo še'idi? Pa nismo još. Jel'o ja smo ovdje, jel'o ja sve'idi? Jel'o smo stali ha'oni? Ne znamo, Da li ispravljamo stanje umetni i zajednice? Da li radimo na davi pozivu drugih muslimana? To je, prvo sebe treba čovjek pozora. Jel'o moj ići, badati moj. Jel'o moj čovjek, sam rekao, lajna, jel'o je pun, pun, pun, pun, pun bolesti. I kad voli, da voli ja da šivim, da je, da šijem, da je Ma možeš niš samo bolest. Prost. Ja, I je tamo kaj se posvrlju ljudani. <gled> Tovili se tako da. Bolest. Uvijek se liječi prvo, pomalo, ne? Obraviti svoju duš, svoje tilo, svoje svoj srce. Hoći da si strpljiv. mora biti strpljiv mokmin. I moknik. A ovdje Allah, gospodine, nasvišća. Evo, Bakr, Maradej, jedan od jednih učnjeg hadisa, navodi predanju da ješte da je sama smili, da koja je kazana spajana, ali gledajte ovu hadisa. Jedne prilike je došao jedan čovjek poslanika Muhammeda i sve namo rekavši mu, Olao poslaniće, dražiš si mi samoga sebe i od boje plorodici se draži kada i moga djeteta. Kada sam sam ja u kući, Pa te se sjetim, ja Rasulullah, ne mogu sudržati, a da ti ne dođe na te vidi. Jadam. Vam se čovjeka, koliko je vodio poslalika magava. Čim se sjeti poslalika, nislam, kaj nevaru, šta se dostane bukući? Oda, ja idem poslalika, nislam. Ja Rasulullah ti vidim. To je želja ashraba i želja momina. Danas, u slunjem, jadam, treba da bude želja da vidi Rasulullah magava, nislam. Da sanje im u bude, na istim stepeni, istim veleći. A to je moguć. A bit ću mizu muhanisa. Okay. Spanallah. Kad se sjetim svoje i tvoje smrti, ja, Rasulullah, znam, kada uđeš u džemljeg, ti ćeš biti sa verovjesnicima. A ja, kada uđem tamo, bojim se neću vidjeti. Jel? Ja si sikali mi bogatih pomoja da nećemo biti sa resunom a nisom djene? Jesmo ikada? A je, ja volim resulat. Kako ga volim? Čim nam volim? Nikada. Nisi nikada poželio ženu da budeš u sa poslanikom, sa Ibrahimom, sa Mursom, sa Isam? Pa ću kažem, tako ga je dade Bog, dobro je. Subhanallah. Gledajte u vas, hrda, obični čovjek Uopisir je spoglije njegovo ime u predaj. predaju, nije kovažan, a koliko je volio Resulam, mami nesirama. Allaho poslanika nesirama mu na to nije ništa odgovorio. I nakon ovog slučanja, ovoma nakon slučanja, Allah je rešao spustiti ove prijevni ajete. Ja. Da je, oni koji se pokori Allaho i poslanika nesirama, ko je Allah spustiti svoje nijeme, blagoda, pa između verovjesnici, bit će je Allah. Moći biti Mohameda, Mohameda sallamu sallamu. Imam Hrisa, o sahib, navodi predaju o i Nikaba i Veslamija, koji kaže Zanočio sam kod poslanika Mohameda sallama, pa sam mu donio vode za abvest i ono što mu je trebalo. Pa kad sam to završio, kaže mi se sallam, pita. Pa sam rekao Allahu poslaniće, Želim te zamoliti da budim s tobom u djennetu. Allahu akum. Želim te zamoliti da molim, babu, da budim s tobom u djennetu. Pa u kari, poslani, gledaj sad, a ima li još nešto? Zamisli, zamisli da nam Allah poslani, da i da kari tebi ili meni, ima li još nešto? Toma kari, želim četvorku, pjetornicu, dom, pjetornicu, dolpa, želim kuću dvora, želim ovo, želim ženim huriju, jale, muhući, zove, da, da je tako lijepa, zgodna i tako deli. Rebija je nikam, spana ka moj, pa sam gledan, mimo toga, šta želiš još? Osim da budeš samom ženet, kaj je rebija, kaj je spadarila, samo to, ja resumno. Znam si te ovije blagodanje, znam se toga dava pronašanja, ovog ashaba ili ashaba koje daje oposanikali sam. Mi danas kad ti neko ponuvi, joj, da, još koje ne. je to ovo. to mi izgubimo. Allah najbolji za neka da je vjeru, nekad da je iman, islam nekada Nekad da je ibanet, pa se dodvoravamo ljudima, dodvoravamo, dodvoravamo. Evo dodvoravanja, budi momin, budi vjernik. Budi istinski Allahu rob. A onaj koga zavoli Allah, zavoliće ga ljudi. Onaj koga ne potrebno traje od ljudi, ljud će ga voliti. A onaj koga ne potrebno traje od Allah, Allah će ga zavolići. I kaže mu, Allah, ako je već tako, kaže mu, pomo se time što ćeš dosta seždu učiniti. Orebija. Može biti samo od poslalnikov. Želiš li to? Da sudnje i dana. Ovo je nuđenje da i dana u nubjenima. Koliko dana se i činimo? I kako i činimo? Jaravno. Jaravno. Pajući maču, jele, ne smiješ brži. Samo <laughs> no, ono vidiš, da je Ima neko pa te gledaju. Ostani, vidjeni si. Ne moraš gori, dogod, dogod. Ako otkući, išli. Allah, Allah, kada je što je kraća, to je bolja. Zman, mislim sura. A kada je, kad je u pitanju para, kada je što je veća, to je bolja. <laughs> što je ba više? Allah, salab. <clears throat> I kada je u predavanja, ćemo objasniti činjenicu jednu, a to je, je samo jedan pravi put kada je nut. Nemar ili milijan put, jedan je put. Jedan put, a budu malah robe i da vidimo jesmo li na tom putu. Preo si bi Mesud, da je jedne primike Allahu, nastao jednu miniju rekavši, ovo je Allahov put. Pa je s desnije i s njeve strane nastao više je put, više tih crtica, Rekavšina, ovo su putevi, a na svakom od njih vrjebama šećan koji vas njemu poziva. To je koji vas sebi poziva. Znači, samo je, jedni, po mojoj predaji, samo je onaj, jel, solatom, srednji put, pravi put. A s desni, onaj, hoćeš, hoćeš na stran stranu. Možda budeš iz Kremljska, ili onaj koji je popuštao, jel, e, ne može, odmah si, jeli hoćeš u krajnosti. Srednji put je, ihli na sorotu, na stapin, u puti nas na pravi put, na koji put, na put Allaho, to se reka, Ramele, sallahu alaihi sallam. Allaho, resu sallahu alaihi sallam, i kada je dobio vlast, moć, mogućnost da uzrati i da vrati, brate i sestro, oni je oprostio. On je oprostio. Za mi je Hinda, onaj koja je Hamzu naručila ubijstvo, je li toliko voljeno, siljeno, ashaba Rasulullah Muhammadu. Salama. Za mi je Allah poslanik ulazeći u Meku. Za mi je Hinda tajno došla, tajno, brate i ceri. Pokrila se tajno, da je ne prepozna poslanik Ali Boješ Bojeći da ne bi prihvatio odnije kelime šahar. Izgovara kelimen šehaven. I hita ne biva ubijena. I ostaje kao muslimanka. Mahšin ubica hamzid. Da nosa las Prima islam. I sa istim kopljem. Ubija muslima i kedaba. Na žova koji se, koji se znači, javno proglasuju da, da je poslanik. Ja. Subhanallah. Isti taj koji je ubio Hamzu, jeli kao rob tada, ubija tog lavenog poslanika, nisam. Tamo Allah, jer će je da bi Allah ića mu uvede u, mediju, u I doista je bilo i bit će mnogo lažnih i lažnih jeli, poslanika i dan da nas imamo. Nedavno, jeli, ova miče kao, ja sam, miče sam, ono miče, ja sam ova, ja sam ona. Subhanaba, kamar ili nekako. Subhanaba dok mi dobro znamo ko je kakav. Zato je, jeli, je li, Daniela Laha, posl. jeli je zatim incestirao ajet i doista ovo je pravi put, pa se njega držite i druge pute menestirite. Na ovaj kuranski ajet Ali im. Paloha prenosi govor imde Abbas, doista govor koji je za svaku zajednicu muslimana, temen za svaku zajednicu džermat muslimana, Pakarivni Abbas i ovaj govor također i muha, Muđahi i ostali učenjaci, jeli, mnogi mu festeni izretni. Pakarivni Abbas vam sada smili, ovaj ajet. Allah njen šanu da ne vjernicima, da budu u džematu i zabranjuje im da se razilaze i da se na glupe dijele i obaveštavaju da su nastradali i oni prije njih, upravo zbog polemike i svađe, u pogledu Allahove vjere i svi što tome. Da su prije, Allah je obaveštala, da su prije njih stradali, bili upropašteni narodi koji se svađali prepirali, po i prepirali, ponemisali Allahove vjeri i islamu. Nema ponemisama ispred džamije. Nema toga. Onaj ko želi da primati, neka primati a ne želim s Ne mogu ti ja ja ti namo nemaju, ti kada nije tako ovako je. Halali, meh, salam. nije rekao, kad te oslo nežahili nauki, resim salama, mi nekaj navar, ja ondo. To je kada ulaz, Allah ti kada hoćeš. Dodali je jedna skupina djeda, jedna je vrima meni, poslije namaza, I kao, ja, mi hoćemo te pitati nešto. Jel' li hoćete pitati ili zapitkivati? Orko nema meferdija, pitati njega. <laughs> pa ne. Ja. Čovjek tu radi, spala, živi, boli se, puni za gledanje. Pitati njega. Ne, ne, kada hoćemo mi tene. A nemojte se šaliti. Jer ja nema vremena, nemojte, jer ga hoćete doista ozbiljno pitati. Kada hoćemo? Hrvno, ne, ne, nije problem. Tada ostajem. Tada ostajemo. Mopmini, mopmini, kad nemaju vremena za dan u pijenje. Osobina, vrate i sestro, osobina stavnika dženem, koje Allah spomije su njim u deset, je Allah išteno, va kun nane hudu me alhojdin. I druži se sa bespostičarima u njih ovim besposticama. Ja. Tosmina nevjednika, osobina de enemlija, to je Allah kasnog jasnog kraja žena. Nema, nema vesnosti se umuminaj mumike, mola. A nemaš ništa, ugas taj kompjuter, mola. Šta ti je, mola? Prosti, mene treba se uvijekiti, mola, narast. Nije da mezi spala, da moraš čivo, zrelo, lijep, odmoran, ustati na saba da znaš da tu sežu kada će ini ne ućiš u ime Allaha. A ne do tri sada, Facebook i osnov. Kada je tamo Facebooka? Pusti Facebooka, je što uveć u Istinska sežu Allaha u snovu. Sedef u sali našim da znam da će mi Allaha jedno sežu prigoditi. Kad je bio mi, bio mi siguran, je bio bi ubijeđen da će mi Allah uprosti uveć Ja Allah. Pogledajte koliko su naši servisa, porali truli se da se, ta, ta sežda bude snežda. Daži samo gospodara svih svijeta. Ima Buhari, jedn, bilo je od Džabira da je kazao Allaho uposlanika sanam da je rekao Džabir, dopravo. Došli su meneki Allaho uposlanika al-Sanamu, pa neki rekuše da on spava, a neki rekuše da mu samo oči spavaju, a srce ne spana. Pa rekuše, ovaj vaš prijatelj, zaista primjer je drugima. Pai ster odnosi pa jedni, rekuše, ljupa je ni nekoši u Ova naš prijatelji zaista primjer ljudi. Zato navodite njegov primjer ljudi. Kažu Amerik, Espanol. Bringa njegov je kao primjer čovjeka koji je sagradio kuću i pozvao ljude na veselje. On kadura selo i ljudi napravi kuću pa hajmo kan na mego. Ali je primjer je vijenika, jeste kao jel, primjer ovog čovjeka, primjer čovjeka koji je napravio kuću, zagradio kuću i pozvao na veselje. Poslavši onih koji će na pozvati, znači glasnike, jel, ljude koji će pozvati na to veselje. Ko se odazove, uće u tu kuću i ješte ono što je pripinjeno. A ko se ne odazove, neće ući u tu kuću i neće to jesti što je pripinjeno. Jedni rekoše, O čemu se to radi? Da se bolje razumije? Ba ovaj drugi karušnji meneki, njegovo oko spava, a srce mu je budno. Kuća je koja je spominuta džanet. Karu meneki. Ova grupa meneka. Kuća koja je napravljena, koja je izrađena, jeste džanet. A ona koji poziva na veselje je Muhammed sallahu njegovim. Ko se pokori Muhammedu, pokorio se Allah njegovim šanom. Ako bude nepokoran Muhammedu sallallahu alejhi ve nepokoran je Allahu dželle şanuhu i Allah i, i Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam bifudiniu ljude. Nije oni, mislić je jele podijel, podjele, podjelu oni koji prihvataju poziv i koji odbijaju poziv. Dakle imamo dvije vrste ljudi na dinalu. Osme kategorija jeste ona koja oskal peksan sallam, ona je ko prihvati moj poziv. jeli ko mi se ona a onaj koji je odmije, neće uči uđenit. Fetak edna, on je već odmijen. I kod tirmidija, i ovo je zadnji hadis koji će vam će spomenuti, od istog prenosna svoj žabira se prenosi, dam sallās pīlwi, i glasi ovako ova predanja. Došao nam jednog dana Allah p.s.a. i rekaš i vidio sam u snu Džimrila alī sallām je kod moje glave, a je Mikaila kod mojih nogu. Znači, došao Džibril kod glave Muhammed A.S. a Mikail, znaš zadužen, veliko? Kiša, priroda, jasno, što je Mikaila, mislim. Znači, Mikail došao kod njegovu nogu, kada je posla njegov. Pa jedan reče drugome, je, na nedi njegov primjer. Na primjer, Allah posla njegov ovaj drugi rečer? Čuj. Neka ti, znači, sada se obraća išće Muhamdan Israna. Neka ti uši čuju i zapamte i srce tvoje upamti ovo što ćemo reći. Muhamdan Israna, je jel, spavao, oši spavaju, a srce čuje. I sad prenosi je spava posle toga, jel, poslanih Israna. Šta je se desilo? Da malo objasnim, jel, situaciju. I dalje, dalje, kad ju u predaj, jer je ovaj jedan drugomi, pa kada je tvoj primjer, ovdje ćete Muhamdan Lissana, tvoj primjer i primjer tvojga umjeta, je kao primjer vladara koji je sagradio sebi dvore i u njemu, tim dvorima, sagradio jednu kuću. Znači ima dvore, jer vladan ima dvore i uutra tih dvora da sagradio kuću. I priredio je, jel, gozbu i poslao glasnika da razlasi svijetu, da su svi pozvani. Subhanahu pozvani. I dživni i ljudi. Neki od njih se odazvaše hm, glasniku, a neki odbaziše i odviše pozivu. Pa ti radnje kada u objašnjenju, je li ovaj, meni? Allah je vladar. A ovaj vladak da ima, jeli te dvorce, Allah je vladar, Jel? utočište je islam, kuća je džennet, a ti si Muhammed je poslanik. Ko ti se odazove, ušao je u islam, a onaj ko uđe u islam, ušao je u džennet. A ko uđe u džennet, počaši se sa njegovim plodovima u džennet. Allahume, amin. Da vas Allah šanu pomuni, da vas saču إِلَا بُدِنْ وَصَلِيكَ عَجَنَّةَ فِي الدَّوْسَةِ اللهم أمين السلام عليكم